Усувають, як правило, не керівника, а небажаного свідка. Може Шрамко з його величезним досвідом розкопування святих київських місць вистежив злочинців, які вбили археолога Метельського, і поставив вимогу поділитися знайденими скарбами. Так йому дісталася ікона Миколая Угодника у дорогоцінній ризі, але на цьому і обірвалося його захланне життя. Так звана Ліна знайшла шрамкові іноземного покупця ікони, а коли передавала екскаваторникові гроші від перейри, кольнула своєю отруєною авторучкою і таким чином позбулася зайвого свідка, а також зайвого вимагателя. А керує всім цим хтось невідомий, Досить добре обізнаний із київськими скарбами Експертиза показала, що Шрамков вмер від отрути Здається, зміїної Що й треба було довести Але слідство від цього не просунулося і на міліметр Навпаки, все ускладнювалося, заплутувалося Ставало майже безнадійним Знову домовилася Оксана із професором Богаразом про зустріч. Знову пили вони м'ятний чай на фоні товстелезних фоліантів, повних мудрості. Мовчазна мудрість книг, що вона зможе дати? «Професори, ви точно вгадали щодо екскаваторника?» Я не вгадував, а прийшов до такого висновку, обдумавши факти, які ви виклали. Тепер я бачу й сама. Але шрамка вбито, а далі всі ниті обриваються. Професор мовчки розглядав фотографії, розкладені на журнальному столику Оксаною. «Ви вважаєте, що продана шрамком ікона із Федорівського скарбу? Абсолютно! Повинен вас розчарувати». Собор збудовано у 12 столітті, а ця ікона – із 17. Там могли бути ікони, написані пізніше. Але тут є ще одна деталь. Дорогоцінна риза ікони увінчена гербом. Щит у червоному полі, срібні перехрещені вила, поставлені вила, поставлені на срібний брусок із загнутими краями. На правому боці щита – зоря, на лівому – півмісяць, повернений праворуч. На шоломник прикрашено трьома перами. Чий це герб, знаєте? Але ж звідки? – здивувалася Оксана. Геральдика ніколи не входила у круг обов'язкових знань для радянських юристів. Богоразд вдоволено реготав. «Хто ми?» «Профани і нові гласи! Вища освіта без середньої!» Список вилучених з усіх бібліотек книг склала власноручно сама Надія Костянтинівна-Крупська, «Біблія», «Коран», «Талмуд», «Данте», «Шекспір», «Мільтон», «Ведійські книги». Почати з того, що в 12 столітті, коли збудовано Федорівський собор, того, що ми сьогодні звемо гербами, взагалі ще не існувало. Були княжі знаки, як тризубець у Володимира, символи, родові кольори. А гербів ще не було. Отже, ця ікона, судячи з її кіота, не може належати в вікам віддаленим, і наш екскаваторник заволодів нею зовсім не на руїнах Мстиславого собору. Це перший висновок, який ми можемо зробити, судячи із ваших знімків Тепер йдемо далі Герб, який ми тут бачимо, має свого власника І власник той зветься Гетьман Мазепа Іван Не може бути, вигукнула Оксана Але тоді... А що тоді? Бо гаразд погмикав Тоді трохи покатався по кімнаті для процесу розслідування ніяких трагедій. Просто виникають нові обставини.